muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhumah An-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma yusibul muslim min nasabin wa la wasabin" wala hammin wala hazanin hatta shauka yushabkaha illa kaffara Allahu biha min khataaya aw ka ba'an muttafaqun alayhi sahaba nabi yang bernama Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum berkata katam mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi ma yusibul muslim min nasabin wala waqabin wala hammin wala hazan sesuatu yang menimpa orang Islam sama ada penat ataupun sakit ataupun sedih ataupun duka cita Adapun sesuatu yang tidak secocok dengan hati, Ataupun duka nasaba, bahkan hatta shaukatu yusyabkuha, bahkan kalau sekiranya orang awang Muslim, orang Islam yang beriman itu terpijak duri sekalipun, illa kafar Allahu bihamin kaba yahu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengkifaratkan semua dosa-dosa itu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa apa juga yang kena kita sama ada sesuatu yang kena itu dalam bentuk penat, kita penat buat kerja untuk agama, penat rambat ke sana sini kerana agama ataupun sakit sama ada sakit dalam bentuk sakit penyakit demam atau apa-apa juga penyakit ataupun penyakit dalam bentuk kemalangan yang menimpa kita kita sakit maka apa juga benda sama ada penas ataupun sakit ataupun sedih sedih kerana sesuatu musibah menimpa kita ataupun menimpa keluarga kita ataupun duka cita ataupun rasa tak sedap hati rasa tidak sedap hati rasa tidak selesa rasa tidak tenteram dan sebagainya kalau sekiranya kita orang Islam kalau sekiranya kita beriman dengan Allah SWT sembarang perasaan yang tidak selesa yang kena kita Allah subhanahu wa ta'ala bagi pahala kalau kita sabar dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkifaratkan mana-mana dosa kecil yang kita ada buat sebelum daripada itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain daripada hadis ini dapat kita simpulkan bahawa jadi orang Islam ni tak rugi dapat kita simpulkan bahawa jadi orang Islam tidak rugi kerana dengan menjadi orang Islam, Allah subhanahu wa ta'ala janji ke kita benda yang kita baca dalam hadis ni tadi. Kalau orang bukan Islam, dia penat ke, dia sakit ke, dia sedih ke, dia duka cita ke, apa juga yang menimpa dia, dia tak boleh pahala apa-apa. Kerana kita orang Islam. Apabila kita kena penat, sakit, sedih, duka cita, tak sedap hati dan sebagainya, kalau kita sabar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pahala, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan mana-mana dosa kecil yang kita buat sebelum daripada itu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu Ketibaan saya masuk ke hadapan Nabi (sallallahu alaihi wasallam) dan dia berwajah. Saya berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah wajah yang sangat berat." Nabi (sallallahu alaihi wasallam) berkata, "Ya, aku berwajah seperti wajah seorang lelaki di antara kamu." Saya berkata, "Itu berarti kamu mempunyai قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوقة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحط عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها أو كما قال متحف عليه seorang sahabat yang bernama Ibn Man'ud radiyallahu anhu menceritakan kata dia satu hari aku masuk kerana nak ziarah Nabi sallallahu alihi wasallam seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud dia kata satu hari dia pergi kerumah Nabi kerana nak ziarah Nabi kebetulan bila dia sampai Nabi sedang sakit Ah. Maksudnya Nabi sakit demam panas. Maka Ibnu Mas'ud kata dekat Nabi Ya Rasulullah Inna tu aku waqtan syadidah Bila dia duduk sebelah Nabi, dia pegang badan Nabi. Dia pegang-pegang, dia kata Ya Rasulullah Kamu ni panas sungguh ni. Eh? Macam tu innaka tu'aqu'an shadidah ya rasulullah sesungguhnya badan kamu ni panas sungguh ni panas sangat ni qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata ajal ini u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum nabi kata sungguh sesungguhnya aku ni nabi kata kalau sekiranya aku kena demam panas panas aku sama dengan panas dua orang daripada kamu Maknanya Nabi ni kalau sekiranya Allah bagi dia demam, dia demam tu dua kali ganda kita demam. Kalau kita rasa kita demam teruk dah, Nabi ni kalau dia demam Allah ganda. Lebih satu kali ganda daripada demam kita. Bila Nabi SAW kata macam tu, Alhamdulillah bin Mas'ud kata, Zalika anna laka ajra'ini Dia kata adakah Tuhan buat macam tu dekat kamu Kerana kamu bila buat baik dapat dua kali ganda pahala Nabi SAW Dia tak serupa kita Kita kalau buat satu kebaikan Tuhan bagi sepuluh ganda pahala Nabi SAW Kalau dia buat satu kebaikan Allah bagi dua puluh ganda pahala oleh kerana Nabi SAW, kalau sekiranya dia, dia buat satu kebaikan, Tuhan ganda pahala dia berbanding dengan kita. Maka Nabi SAW, kalau sakit, Allah ganda sakit dia. Ini Nabi SAW. Yang kata Nabi ni macam tu. Bila dia tanya Nabi SAW Allah, Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi Dia kata adakah kamu kalau demam Dua kali ganda kami Adakah kamu jadi macam tu Kerana kamu kalau buat baik dapat Dua kali ganda pahala daripada kami Jawab Nabi Ajal. Nabi kata ya Memang macam tu Nabi kata aku ni Yang kata Nabi ni Kau mana pun double Hampak semua. Buat baik pun double Kalau sekiranya sakit pun double begitu Tapi Nabi kata ma muslim yusibuhu adza shaukatun fa ma qawqah inna kaffarallahu biha sayyiatihi wa qatta anhu dhunubuh kama tahuddu syajaratu wa Nabi kata tapi aku nak bagi tahu dekat hangpa kalau sekiranya hampa ni orang Islam, Nabi kata kalau sekiranya hampa ditimpa kesakitan atau kesusahan, ataupun susah hati, ataupun penat, ataupun apa-apa, ataupun terpijak duri, maka Allah SWT akan mengkifaratkan mana-mana dosa kecil yang hampa buat sebelum daripada tu. Nabi kata tak apa, kita orang Islam ni kalau Tuhan bagi sakit pun sakit tu tak rugi apa kat kita. Kerana kita orang Islam, kalau sekiranya Allah bagi sakit dekat kita, apa juga sakit Allah kenalkan dekat kita, sakit itu mengkifaratkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Maksud dosa-dosa yang terdahulu, ialah ia dosa-dosa kecil. Tidak termasuk dosa besar. Begitu gugurnya dosa ni daripada kita Nabi katakan, kata seperti mana anda tengok daun kering, luruh daripada pokok macam itulah Allah luruhkan dosa-dosa kecil yang ada pada diri anda apabila anda ditimpa kesusahan yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala kenalkan anda habis itu hadis sahih mutakafun alaikum Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Daripada dua hadis yang kita baca dapat kita faham Bahawa yang pertama Tak ada manusia yang tak kena susah dalam dunia ni Hari ni kita kena ingat Tidak ada manusia dalam dunia ni yang tidak kena susah Tidak ada manusia dalam dunia ni yang tidak sakit sama ada sakit tu sakit sedikit Ataupun sakit seru Manusia akan sakit kerana sakit itu adalah bukti bahawa lemak manusia. Dan tidak ada manusia yang tidak kena susah. Sama ada susah hati ataupun ada Tidak ada manusia yang selamat diri daripada susah. Manusia, nama kata manusia ni kok mana pun dia akan jumpa susah. Sama ada susah tu susah yang dia mampu tanggung ataupun susah yang dia tidak boleh tanggung. Apapun sama ada dia kena sakit Ataupun dia kena susah Kalau segarnya dia sarang Kesabaran dia di atas musibah yang menimpa dia Atau menyebabkan satu Dia dapat pahala Yang kedua dapat menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala Potong mana-mana dosa kecil Yang dia ada buat sebelum daripada itu ini mudah-mudahan tuan-tuan, kita minta doa dekat Tuhan. Yang pertama, kita minta jauh kita daripada apa-apa ujian musribah malapetaka yang kita tak mampu tanggung. Minta Tuhan jauh kita. Minta kita ni tidak diuji dengan ujian yang kita setelah nak tanggung. Yang kedua, kita minta dekat Tuhan, kalau kita diuji, bagilah kesabaran dekat kita. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biarlah ujian yang Allah wa mai kat kita tu ujian yang boleh meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazij jilid 16. Mukasurat 29 jilid 16 muka surat 29 kita masih lagi baca hadis yang kita baca pada bulan lepas iaitu kata dia an abdulillah bin umar an ru'ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrah wa umar wa abi bakr wa umar qala ra'aytunna ijtama'u fa naz'a abu bakrin zanuban aw zanubaini فيه ضعف والله يغفر له ثم قام عمر فنزع ففتحا غربا فلم ارى ابقرين يفري ثريهه حتى برب الناس بعطن itu yang kita baca pada bulan lepas maksud dia hadis daripada Abdullah bin Umar al sidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu kata dia nak cerita tentang mimpi Nabi SAW yang di dalam mimpi itu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dan bersama dengan Syedina Umar RA. ini yang kita baca bulan lepas ha? anak Syedina Umar cerita dia kata Nabi SAW pernah bermimpi dalam mimpi itu Nabi mimpi, Nabi mimpi dia duduk ada dengan Sino Bakar, ada dengan Sino Dan telefon ni semua duduk ada di tepi satu telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam cedok air daripada telaga tu bagi minum pada orang ada ada ramai di tepi telaga ni. Lepas Nabi cedok air bagi minum, Nabi pas timba tu kepada Sino Sina Abu Bakar pula ambil timba tu dia dan cedok sekali ataupun dua kali cedok aja dan keadaan Sina Abu Bakar, waktu cedok ayah dibawah telaga tu dia duk, dia duk tarik timba naik tu slow motion Sina Abu Bakar, dia ambil timba tu daripada tangan Nabi dia cedok ayah telaga hal keadaan Abu Bakar masa duk karau naik timba tu dia duk karau naik slow dia angkat pelan saja ayah timba tu dia kata, Fihi dha'fun. Keadaan Sayyidina Abu Bakar ketika duduk karau tali timba itu, dha'fun. Hal keadaan dia ba'ah dan lemah. Wallahu ya'firullah. Dia kata, mudah-mudahan Allah ampun Sayyidina Abu Bakar. Dia kata begitu. Ini cerita mimpi Nabi. Nabi mimpi macam tu. Summa qama'umar fanaza'ah fastahalat garban. Fam Araw Abu Karim biar free cariyo hatta terabat nasi biapun. Kemudian dia kata daripada itu datang senaumak ambil timbal atau daripada senaubakar lep eh senaubakar dan cemburau sekali dua kali. Mei senaumak dia kata umai kat dia timbale. Maka berdiri senaumak di duit laga. Lalu dikeluarnya timbal itu memberi orang-orang minum ayaknya. Ha? Diambil timbal atau daripada tangan senaubakar. Sina umak pula cedok ayak daripada Telaga. Dia cedok ayak nak bagi orang hadut tunggu tu pekat-pekat minum. Tiba-tiba berpaling jadi timba besar. Timba kat ha, Sina, Sina umak dia cedok tu tiba-tiba bertukar jadi timba besar. Ini mimpi Nabi. Mimpi Nabi macam tu maka tiada aku lihat orang yang pintar sepintar-pintar orang seperti Sina Umang itu memperbuat dia akan perbuatan yang tiada sepertinya hingga senang sentosa orang di tempat tinggalnya. Eh, nah, oleh kerana Sina Umang ni dia cedok pun pakai timba besar kemudian cedok pula laju cedok pula cepat maka orang haduk kiu beratuk panjang nak tunggu minum ayam ni semua orang dapat minum dengan dengan cepatnya dan dapat minum dengan puan ini mimpi Nabi jadi ceritanya Nabi SAW bila dia mimpi macam ni Nabi cerita benda ni kepada sahabat adu-adu Maksud mimpi tu ialah selepas Nabi SAW memerintah negara Islam Madinah Pemerintahan diambil di alih oleh Syedina Abu Bakar al-Siddiq Syedina dia jadi khalifah dua tahun saja itu sebab Nabi Mimpi, dia cedok ayah tu, Sina Abu cedok ayah tu, dua cebok aja. Sina Abu memerintah dua tahun aja. Lepas dua tahun, dia perwafat. Pemerintahan diambil alih oleh Sina Umar al Khattab. Oleh kerana Sina Abu memerintah dua tahun aja tak ada buat apa lebih-lebih lagi semasa Syedina Abu Bakar ambil alih jawatan memerintah negeri daripada Nabi keadaan negeri tidak tidak tentera sebahagian daripada orang Islam yang masa Nabi hidup takah setia kepada Islam bila Nabi mati takah bayar zakat bila Nabi mati takah semayang bila Nabi mati dia pertama turut apa yang orang masyarakat yang mereka buat masa Nabi ada bila Nabi mati dia pertama takah Selina Abu Bakar Al-Siddiq, kita tanya mereka, apa? Hampa tahu bayar zakat. Sedangkan dulu, hampa dah bayar elok. Jawab mereka ni semua, mereka kata kami tak mau bayar. Pasal kami bayar, ni kerana Muhammad. Oleh kerana hari ini Muhammad sudah mati, maka kami pun dah berhenti dah. Tak mau bayang zakat lagi dah. Sehingga Kastilina Abu Bakar as-Siddiq yang terkenal satu orang yang lemah lembut. Bila dia dengar mereka ni jawab lagu tu, Kastilina Abu Bakar kata, Demi Allah, aku akan memerangi mereka ni dan aku akan pastikan sama ada mereka bayang zakat ataupun aku bonoh pergi mati. Pasaiapa? Pasai orang yang mengingkari wajib zakat adalah murtad dan orang yang murtad dahulunya halal boleh ditumpahkan. Ini sediina Abu Bakar As Siddiq. Jadi dia dua tahun memerintah masa pendek. Dua tahun memerintah dalam masa yang pendek tu pula keadaan negara macam tu. Dia habis masalah dengan piduk pemerintah. Orang nak bantah agama ni. Habis dua tahun begitu saja Maka pemerintahan dia tidak banyak membawa sentosa kepada rakyat. Bila pemerintahan diambil oleh R.S. Umar Al-Khattab. Keadaan neri dah elok balik dah. Sayyidina Ubakar dah pemerintah bagi cantik apa semua dah. Mai ke dia pula. Dia pula jenis orang kerah. Maka negara dibuka, negara Islam dibuka daripada satu daerah ke satu daerah, satu negeri ke satu negeri, sehinggalah zaman Syedina Umar Al-Khattab, Islam memerintah dua per dunia. Bila Islam memerintah dua per dunia, hasil yang masuk kepada negara banyak. Bila hasil masuk banyak, hasil melalui ranimah. Melalui cukai yang dikenalkan ke orang-orang bukan Islam, cukai jizir dan sebagainya. Bila banyak hasil, maka rakyat boleh hidup dengan selesa. Maka zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab dilihat sebagai zaman keselesaan bagi orang Islam pada masa itu. Bila Nabi mimpi Sayyidina Umar Kak Ceduk, Timba Dan dua timba saja. Kemudian tarik Ruslu Kemudian diganti oleh Sayyidina Umar Timba dia terus Jadi besar Dan dia cebok ayak Dengan lajunya Dan sebagainya Rupa-rupanya Mimpi Nabi tu Membawa maksud dia bunyi Begitu Baik Cuba kita baca Yang bawah tu Masalah Dia kata Mimpikan Sayyidina Umar Mengarau Tali timba Apa takbirnya ha? Mimpi Sayyidina Umar Duk karau Tali timba Naik tu Apa, apa maksud dia Kata ulama bermula ta'bir mimpi Nabi. Akan si dina'umak karau timba itu iaitu alamat si dina'umak menjadi khalifah. Kemudian daripada Abu Bakar. Itu satu. Timba itu daripada si dina'umak dia ambil. Maknanya dia menggantikan tempat si dina'umak sebagai khalifah. Dan jadi bertaling timba kecil kepada timba besar. Itu alamat besar dengan luas perintah muslimin pada masa khalifahnya. Timba yang Sina Umar guna kecil. Bila dapat ke tangan Sina Umar, timba tu tiba-tiba bertukar jadi besar. Maksudnya ialah jajahan yang diperintah oleh Islam semakin luas. Itu maksudnya. Baik, maka tiada dilihat Nabi. Ada orang yang lebih pintar daripada Sina Umar itu. Iaitu alamat. Peraturan dan siasa Syedina Umang pada masa kalipahnya itu Adalah sebagai bagus siasa di Dia adalah kalipah Yang nampaknya paling berjaya Syedina Umang adalah kalipah Yang dilihat sebagai kalipah paling berjaya Begitu Dan sebetulnya Tiada bandingan seolah-olahnya Seolah-olahnya tak ada orang boleh think Syedina Umang dengan segi kualiti ...memerintah negeri. Syedina Umar memang mempunyai kualiti yang hebat... ...di dalam memerintah negeri. Begitu. Dan sebab Nabi SAW lagi... <coughs> ...senang-lenang orang-orang di tempat tinggalnya. Bila dia memerintah elok, rakyat jumpang senang. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab, dia memerintah elok. Zaman dia negara makin luas. Zaman dia kemakmuran dapat dilihat di sana sini. Zaman dia lah, segala-galanya nampak berada di puncak. Zaman sini umat ni. Zaman dia nampak segala-galanya berada di puncak. Islam digeruni di seluruh dunia. Zaman dia. Atau kita baca dalam sejarah. Di dalam tarikh Ibn Isyam ataupun dalam tarikh Ibn Ishaq. Ini kitab sejarah yang cukup hebat. Dikatakan di sana ada negara-negara yang Syedina Umang tak pergi tak hantar tentera pergi pun mereka duk dengar aja cerita Syedina Umang dan juga jajahan takluknya yang begitu punya luas mereka hantar wakil main jumpa Syedina Umang minta supaya Syedina Umang tolong tawan negeri dia sampai macam tu ini bukan cerita Ali Baba Bujang Lapuk orang kaya telefon dekat penyamun Ha? datang rumah ana ana sudah muflis lah ini semua cerita di bapa mungkin dia pembaca sejarah ni pun maka dia dia terjemahkan dalam bentuk cerita ada satu satu orang sekalipun pencuri suruh suruh mai samun barang dalam rumah dia zaman sedau berlaku benda ni negeri yang sina, sina tidak hantar tentera pi pun dia ni dengan rela hatinya main, main, susah payah main jumpa Serina Umar minta supaya Serina Umar jadikan negeri dia di bawah jajahan takluk Islam Serina Umar pula kata tak boleh dia memang kata, tak boleh. Pasti apa? Pasti aku dah banyak dah kawasan aku nak jaga. Aku tak boleh terima banyak sangat. Pasti kalau aku terima banyak sangat pun aku tak boleh jaga. Kerana keadaan terlampau luai. Aku tak boleh kawai. Dia kata apa? Dia kata, tak boleh kawai pun tak apa. Janji kami duduk bawah payung pemerintahan kamu. Dia. Tuan, tuan tengok, berjayanya Sayyidina Umar Al-Khattab dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dilihat dalam mimpi Nabi Nabi nampak benda yang macam ni Dia kata Yang ni alamat orang-orang Islam Dalam masa silina rumah itu Sehabis-habis suka cita Kerana banyak dapat harta ranima Dan banyak terbuka segala negeri Hingga kasturi Dapat berbahagi pada tiap-tiap Orang bergantang-gantang oh, Kasturi ni benda mahal lah Kasturi Kasturi ni benda nak bagi wangi Benda mahal di pada zaman pemerintahan Sidina Umang, dia boleh bahagi dekat rakyat dia sorang-sorang dapat bergantang-gantang. Maknanya kalau dinilai dalam bentuk duit ringgit, banyak duit. Jadi, punya mewahnya negeri semasa Saidina Uma memerintah dulu ni sampai begitu sekali rakyat rasa senang lenang aman sentosa dan sebagainya pasal apa pasal berkat kepimpinan dia kepimpinan satu pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah payungi negara itu sehingga depa rasa sentosa dan rezekinya mai menimpa roh begitu baik Kemudian dia kata masalah menyampaikan mimpi dan ha, mimpi dia mimpikan melihat perempuan hitam dalam tidur pula dah. Ini lagu mana pula dia kata mimpi-mimpi satu perempuan hitam sudah mai dalam tidur. Begitu. Anak murid saya di matric tu. Dok perempuan, blok budak perempuan. Apakah domain jumpa? Pakai dua tanya tu ustaz ada ayat apa nak buat dinding. Saya kata asrama dinding batu dah elok dah apa ayat dinding apa lagi. Oh kacau lah ni pasal apa. Cerita kenun ada hantu. Ada hantu mak cik jual karipap. Duduk mai dia ceramah di Lepas seorang-seorang lepas seorang-seorang duduk masuk mai dalam bilik kita duduk mengadu cerita mak cik karipap. Dia kata dah ke sungguh orang tu manage kerja, pang babi duduk di tu du, dah. Eh, depa kata betul ustaz. Cerita ni semua sungguh ni. Eh. Mae pun bukit 1, bukit 2 pagi. Dua budak ni semua duk baca buku. Sampai bukit 1, bukit 2 pagi duk baca buku. Kan depa banyak pelajaran nak kena cover dalam masa sekejap tu sebelum masuk universiti. Pelajaran padat. Bukit 1, bukit 2 pagi duk baca buku. Eh. Dia cemai tu ketuk pintu bilik ni. Dia padut bilik. ramai lah. Empat orang tu ketuk pintu. Ketuk pintu. Buka-buka tengok kata Kenun ada satu orang tu. Dia buat tunduk tu tak nampak muka. Kata pegang bakui macam tu. Tanya mau taripak ke tak ke? Raitar kan? Raitar. Tapi ramai lah berat tu. Raitar tu. Haa kata boleh juga lah tengok ok 1 ok 2 awak main karipat boleh lah jauh ok 3 ok 4 Macam buku kan kena karipat panas ni Aunty Zat kata balik tapi nak ambil Nak ambil duit Haa patah balik main tengok tak ada dah lah makcik tu tinggal bakui lah dia ya, kata Macam kata, kata mujong lah dia tinggal bakui sahaja kalau Mujong lah Apa mujong Zat dia kata Dalam itu cari bukan ada pak ada batu nisan dia kata saya kata ada, ada kau orang jumpa. Ramai dah jumpa Ustaz. Kamu jumpa kan, Saya ada kita. Baik, kawan yang jumpa tu, kawan yang jumpa tu ada mana dia bercunisan. Oh, saya nak tengok bercunisan tu, boleh tulis nama siapa kan dia tu. Ah oh, tak lah. Oh, tak lah. tak ada bukan dia lah. Dah sungguh dalam pada dokmai satu seorang seorang lebih seorang seorang mak cik hujai karibah Mai pula seorang tu anak pula dah anak mak cik pula dokmai dia ke karibah pula dah dua orang dah ada ni kata empat semua mengadap sudah semua merepek sudah ada lah hak geng malas baca buku ni bila dia, dia tengok kawan ni duk rajin sampai pukul okay, 1 satu 2 okay, pagi duk baca buku dia buat cerita legu ni nak pergi pok ni takut penjaga suruh pak ak tirung sama dengan dia kata kat debah lagu itu orang ni kawan nampak lah ni hak mana hadut sidong tak baca buku dia paniklah ada buat cerita kata dah tak cahaya dia kata betul lah. cerita lalu ni kalau jumpa siapa-siapa jumpa makcik karibah ni abang tu datang suri pencualan kata, kata abang lagu itu kat debah marah kita pergi kita main-main karut tunggu benda lagu ni pun nak jadi cerita tu pakat takut pakat tahu baca buku sampai lambat-lambat apa? Eh ini, ini kita tengok ni cerita betul ni. Macam cikari part tu pun umum ni Masalah dia kata mimpi melihat perempuan hitam dalam bidong. Sesungguhnya ini satu mimpi dia kedah. Jika sebenarnya nescaya ada takdirnya. Baik. Iaitu sebagaimana berlaku pada diri Nabi yang kedah. melihat dalam mimpinya akan perempuan hitam keluar daripada negeri Madinah Nabi sendiri. Nabi sendiri satu malam tidur mimpi mimpi satu perempuan hitam keluar daripada Madinah maka ta'wilnya dan ta'birnya ada tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmid dia kata ada cerita ni adalah hadis <coughs> kata dia An-Abdillah Ibn Umar An-Ru'yan Nabi SAW Ra'aitum ra'atan sauda. دائره الراسي خرجت من المدينه حتى قامت بما هي وهي maksudnya di riwayat kebahasaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ah tuan-tuan kita bila baca hadis dua nama ni selalu jumbak yang pertama Abu Hurairah ada cukup banyak hadis An Abi Hurairah An Abi Hurairah. Satu lagi dia ni An Abdullah Ibni Umar ataupun An Ibni Umar. Ah orang yang sama, anak Syiddiq Umar. Ini juga orang yang paling banyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah. Begitu. Baik hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhumah. Daripada perihal mimpi Nabi SAW. Saptanya melihat aku akan seorang perempuan hitam yang meremang bulu kepalanya telah keluar dia daripada negeri Madinah ini. Nabi mimpi ada satu perempuan, perempuan hitam keluar daripada Madinah hal keadaan kepala dia, rambut dia ni meremang. Ha, nampak macam biji kelulut begitu. Ha, rambut dia jadi meremang. Ha? ah, begitu. lah ha? okay. sehingga berhenti dia di tempat yang bernama Mahya dia bila dia keluar daripada Madinah tu sampai di satu tempat nama Mahya dan ialah tempat ataupun Kharyah yang bernama Juhfa iaitu satu tempat yang lah ni orang tu panggil Juhfa begitu sabda Nabi SAW lagi dia kata wa awaltuha wa ta'al Madinah ila al Juhfa Maksudnya dan aku tak dia akan akan hawak, tengok pembetui, hawak, hawak, hawa. buka haru tu. Oh ha ali waroh, buka ahli ha rawau, ditebalik. Hm, wabah, wabah, wabah, hawaklah, ah hawak, hawa. buka haru. Dan aku tak dia akan hawak penyakit di negeri Madinah ini. Berpindah dia ke satu tempat yang bernama Juhfa Iaitu satu karyah dekat dengan Rabir Maka berpindah penyakit itu ialah dengan doa Nabi Kerana asalnya Madinah itu kuat penyakit Hawak di situ Hawak itu di sebalik ya? Kuat penyakit Hawak di situ Maka dengan doa Nabi itu Maka jadilah ia sebaik-baik negeri Dan seelok-elok Hawanya kata Jermizi, ini hadis hasan lagi sebahis lagi apari, oh, ini ceritanya Madinah satu ketika dulu pernah dis, diserang wabak eh, wabak satu penyakit yang berjangkit jadi Nabi SAW sudah doa, minta dekat Tuhan, minta supaya Madinah ini diselamatkan daripada sebarang penyakit Minta dekat tuhan supaya madinah tuan-tuan kita baca di masjid tuan Abdullah dan nak lihat Makkah Nabi Ibrahim doa minta supaya Allah berkatkan dan suburkan bumi Makkah Madinah Nabi Muhammad minta minta supaya Allah jadikan Madinah ni negeri aman dan juga negeri yang selamat daripada sebarang malapetaka maka dua-dua negeri ini baik Mekah baik Madinah dua-dua negeri yang kata Al-Haramain yang kata dua tanah haram ini adalah dua negeri yang mendapat jaminan keselamatan daripada Allah SWT Mekah Allah mengkabul doa doa Nabi Ibrahim Madinah Allah makbul doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua negeri ni negeri selamat. Selamatnya Mekah Madinah ni sampai ke peringkat Dajjal tak boleh nak masuk dalam Mekah dan Madinah. Tu dia. Selamatnya Mekah dan Madinah ni, selamat ni sampai ke peringkat Dajjal tak boleh masuk. kita dah baca dah awal-awal itu ni, Dajjal dia mana negeri yang dia tak boleh sampai. Yang dia tak pijak, yang dia tak boleh buat urusah melainkan semua negeri dia sampai dia buat huruhaga dia buat bagi kacau bilau habis tetapi Mekah dan Madinah dajjal ni jangan kata nak masuk nak pergi dekat pun tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah lindungi dua negeri ini kerana Allah makbul doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cerita. Jadi Madinah dulunya pernah kena wabak. Nabi sudah doa dekat Allah, minta supaya Allah buang wabak yang ada di Madinah ni waktu ke tempat lain. Hmm? Minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan bumi Madinah ni daripada sebarang jenis wabak. Dan wabak ni biar dikena di negeri lain. Tak lama selepas Nabi doa tu, Nabi mimpi. Nabi mimpi, dalam mimpi Nabi tu nampak satu perempuan hitam dengan kelumbung tak pakai, rambut mermang tu, keluar daripada bumi Madinah. Dan dia sampai di satu tempat yang bernama Jokhah dan dia duduk situ. Rupa-rupanya maksud mimpi Nabi tu ialah doa yang Nabi minta tu makbul. Maka penyakit hawak, penyakit wabak yang kena Madinah ni, Allah buat keluar. Dan dia berpindah ke satu tempat yang bernama Juhba. Magam Madinah selanak daripada wabak. Itu maksud mimpi Nabi SAW. Masalah, ada kata, mimpi dan beberapa pengajaran Nabi padanya. Sesungguhnya pada mimpi itu, ada beberapa pengajaran Nabi kita SAW padanya. Iaitu telah sudah terang di dalam beberapa masalah, dalam beberapa bilangan yang lalu. Dan di sini ada dikeluarkan oleh Abu Isa Al-Tirmizi. Satu riwayat pada bicara mimpi dan pengajaran Nabi dengan panjangnya. Kata dia an-Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kat. Fi akhir zaman la takadu ru'yal mu'min takzib. Di riwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir zaman tiada hampir mimpi orang mukmin itu bohong ha? nabi kata apa nabi kata lagi nak dekat kiamat mimpi kita lagi nak jadi betul hampir-hampir tak ada orang yang beriman yang mimpi, mimpi itu tak betul. Bahkan boleh kata sampai keseluruhan orang yang beriman. Lagi nak dekat kiamat, kalau mimpi, mimpi itu betul. Memang nak jadi semua. Nabi kata lukutu. Sambung dia, wa وَاَفْضَقُهُمْ رُؤْيَا أَفْضَقُهُمْ حَدِيثًا dan bermula yang lebih benar dan lebih betul mereka itu pada mimpinya Ialah orang yang lebih benar dan lebih betul pada cakapnya Lebih-lebih lagi, kalau dia ni dikenai sebagai satu orang yang bercakap benar Kalau dia mimpi, mimpi benar dia. Ini menjelang kiamat Lagi nak dekat kiamat, orang alim ni kalau ada Dia mimpi tu memang mimpi Tuhan hantar mereka dia ...hampir semua mimpi orang alim ni akan menjadi kenyataan. Ah ini, bila nak dekat kiamat, benda macam ni akan berlaku. Tapi tuan-tuan, kita kena tengok hadis lain pula. Hadis lain pula, Nabi SAW kata, ...menjelang kiamat, alim ulama' ni makin lu tak Menjelang kiamat. Dia lagi nak dekat kiamat, orang alim, hak baik-baik, hak baga-bagu, orang-orang salih dan sebagainya mati mati mati mati mudah lagi mati mati mati mati, mati. akhirnya bumi ini dipenuhi dengan orang-orang jahat maka masa tu masa bumi ini dipenuhi oleh orang-orang jahat kalau ada orang alim satu dua orang lagi yang tinggal eh? maka mimpi hak satu dua orang ni hampir-hampir mimpi dia jadi kenyataan begitu kata qispalani di dalam irsyadus sari makna sepotong hadis itu yakni apabila hampir kiamat dan telah banyak mati orang-orang yang menanggung ilmu syara'ah ha, ni dia abang lah. Ha, dia kata makin dekat nak kiamat, dia kata orang yang menanggung ilmu syara'ah maksud dia ahli mulamah. Ha, makinlah banyak mati orang-orang yang menanggung ilmu syara'ah. Yang ni ahli mulamah makin ramai mati. Sat dengar sana mati, sat dengar sini mati. Ha. Tak lama lepas Ustaz Fadilna meninggal, tak lama lepas tu Dr. Mahmud Saidun. Oh, kalau tuan-tuan berhati -tuan untuk baca, macam-macam hasil tulisan dia banyak. Doktor Mahmud Sa'idun. Ustaz lah, Ustaz. Doktor Mahmud Sa'idun. Dia orang Brunei. Lepas tu, main bekerja di Malaysia. Jadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Lama dia jadi syekh kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Profesor Doktor Mahmud Sa'idun. Orang alim, warang, sangat berilmu cuma dia baru balik Brunei dalam 4-5 tahun begitulah akhir ni dia lama masa duk di Malaysia ilmu yang ada kat dia tu dimanfaatkan oleh ramai rakyat Malaysia percuma ada anak-anak mengaji di UAE buat undang-undang di UAE kalau dah lama dah 4 4 tahun ke atas memang pernah mengaji ke dia tak so, lama selepas Ustaz Fabrino meninggal dia meninggal di Brunei Oh, dia hantar email, main semua beritahu Profesor Dr. Mahmud Saidun meninggal dunia. tuan, -tuan nampak, dia duduk pergi sorang, sorang, sorang, sorang. Orang yang mempunyai ilmu agama, orang yang mempunyai kebenaran dalam bercakap dan sebagainya, makin dulu tak ada, makin dulu tak ada, makin dulu tak ada. Ganti tak ada. Ini masalah dia, ganti tak ada. Ada ramai, tapi ilmu tak ada macam orang dulu. Tuan-tuan, ha, kita bercakap pasal ni. Sheikh Idris Al-Marbawi kita ni. Ha, sekarang kitab kita duk baca merata ni. Bahrul Mazi. Kamus Al-Marbawi. Banyaklah kitab yang dia tulis. Sampai hari ni. Sampai hari ni kalau tuan-tuan nak cari seorang. Rakyat Malaysia boleh buat macam ni. Tak ada. Sebab hari ni. Tak ada hari ni boleh hasilkan hasil tulisan kitab yang semacam kita duk baca ni. Tak ada. Itulah satu-satunya rakyat Malaysia yang boleh sampai ke peringkat ni dia mengaji saja bertahun ni dia pergi mengaji hadis daripada Sunan Al-Tirmizi ni dia pergi mengaji saja kat guru dia bertahun ada setengah kata 7 tahun mengaji saja mengaji ambil faham ni hadis-hadis kita dok baca ni dia pergi mengaji hadis ni mengaji ambil faham mengaji ambil faham mengaji ambil faham selepas tujuh tahun dijumpa tok guru dia minta, minta izin daripada guru dia hak mengajak hadis ni kat dia minta izin dia nak tulis kitab berdasarkan hadis yang dia belajar ni hal kita tu baca ni syarah ni semua ni dia tulis dia tulis ni hasil daripada ilmu yang ada kat dia daripada rajongkan daripada macam-macam kitab besar-besar yang tu ada dan sebagainya sehinggalah terhasil satu set baharul mazi macam set encyclopedia Britannica tu so dia, satu set, macam encyclopedia hari ni kalau tuan-tuan berasa nak tahu, tuan-tuan tak faham tentang masalah apa, tentang masalah nak ambil ayat semayang dalam kadang kita pakai kasut khuf tuan-tuan tak faham, yang kata khuf ni macam mana, apa syarat yang kata khuf, di Malaysia boleh tak boleh pakai khuf, ambil ayat semayang tak kaduh, buka kasut, pakai sapu kuat atas boleh, tak boleh, tak faham, tuan-tuan boleh tengok dalam baharul mazir ambil jilid satu dengan jilid dua dalam tu ada cerita kita boleh jadikan dia past reference rujukkan segera ambil buka cari bab dia baca ada jawapan di sana sepah hari ni tak ada tak ada orang yang boleh buat macam ni hmm? dia berlubuk lubuk merbah padang rengas dekat tak jauh dengan lubuk merbah orang padang rengas telefon mai dia kata ustaz mai dia kata kalau boleh mai mengajar kita kat Syekh Marbawi ni dekat sini ni kampung kami ni tak jauh tak jauh dengan lubuk merapa tapi orang kot ni tak tahu pun kata orang kampung depa ada tulis kitabnya macam ni punya hebat depa pun tak tahu pula ku zak kena mai kena beritau kat ke depa kata ni kitab ni ni orang kampung hamba tulis kalau hampat tak mau belajar Memang hampat ni cukup karut Oh dia berdua abang kat kita pula Ustaz main Main abang kat dia baru lagu itu Saya kata boleh lah Lepas tu balik Dia buka angin besar saya Balik pergi mana Bukan kita kaki pupih Pindu pupih orang sana sini kan Kita nak mengajar Kadang-kadang lagu itu Kan kita Kita tak mesti menghargai Benda yang berharga Yang Tuhan hantar main kat kita Macam Nabi Muhammad Nabi Muhammad tu lahir di Mekah Nabi Muhammad tu lahir di Mekah Orang Mekah ni punya meluat dekat Nabi Muhammad. Pasal apa yang piduh meluat ke dia? Dia buat apa ke amba? Dia piduh minta artar benda amba ke? Dia ada pesapi buat nayang amba ke dalam kampung ni. Dia tak nak buat apa pun. Yang pun piduh saki-aki ke dia. Pasal apa? Sembang benci Muhammad. Sembang kata dekat Nabi Muhammad. Dalam mata yang sama ni orang Madinah ni. Orang Madinah ni punya mahu dekat Nabi ni. Kita orang Melayu kita pun macam tu. Depa kata bomoh kampung sendiri bukan aku. Takkan nak samakan orang mengajar agama dengan bomoh. Takkan kita nak sama. Kalau betul memanglah bomoh kampung sendiri tak lalu. Bukan masalah tu. Masalahnya orang tempat sendiri. Orang Mekah tu tak kenal Nabi ni. Depa tak tahu Nabi ni permata. Depa duk ingat Nabi ni batu jalan raya. Orang jauh nampak nabi ni permata punya nak ke nabi ni tarikh nabi pergi ke Madinah nabi sampai di Madinah sambut nabi ala albadru alaina min saniyati sambut nabi ni bila nabi sampai di Madinah walaupun Mekah tu tanah tumpah darah Nabi kampung laman tu nenek adik beradik semua tu ada di Mekah Nabi mai Madinah Nabi pi ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah kot kata Nabi nak duduk balik di kampung dia Nabi tak duduk Nabi kata negeri aku Madinah Nabi kata Nabi nak balik Madinah ya apa-apa luka hati dia dengar orang Mekah tu buat keadaan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah yang ni yang tu belakunya macam ni baik kita tengok ni dia kata, jadi ulama' ni makin dekat kiamat, makin duk habis. Makin duk habis. Dan banyak hapus pengajaran agama Islam dengan sebab fitnah dan huru haram. Dia kata. Makin nak kiamat, oh Islam makin duk pupus. Pasal apa pupus? Pasal orang. Bila orang alim, ada ada, mati, mati, mati, tak ada ganti. Masjid-masjid jadi kosong. Tak ada orang nak mengajar ilmu agama. Tak ada orang kosong aja seminggu tak ada siapa mengajar sebulan ada sekali orang mahu mengajar agama seminggu tak ada dua minggu tak ada minggu ketiga baru ada minggu keempat tak ada sebulan sekali aja orang mahu mengajar agama tentu tahu lah ni mesyuarat mesyuarat nak buat ceramah agama jenuh cari ustaz jenuh cari tali buku ustadz hidup mengajar ada ceramah ni buka oborang tu tali pun oh tak boleh lah saya tak boleh saya penuh dah lah saya tak mengajar tu. Akhirnya apa jadi? Masjid-masjid kosong. Bila masjid kosong, tak ada orang mengajak, masyarakat makin jahil. Tak hati ugama. Bila masyarakat tak hati ugama, apa jadi? fitnah berlaku dalam masyarakat. Tak hati ugama. Dia tak tahu hak mana boleh buat, hak mana tak boleh buat, hak mana haram, hak mana halal tak tahu. Muin pakai rempuh, begitu saja. Membujuk lalu melentang patah. Maka dia kata, jadi fitnah dan huru haram. Maka adalah orang atas umpama zaman patrah. Akhirnya masyarakat ni jadi macam mana zaman fatrah zaman antara nabi dengan nabi bila wafat nabi bila wasat katalah bila, bila bila nabi Allah insya Allah itu lah tuhan yang katna sebelum nak main nabi Muhammad tu zaman tu tu zaman tu dia panggil zaman fatrah zaman tak ada nabi jadi mati-mati ikut aje hingat dia dia nak buat apa dia nak buat lagu mana dia belok dia buatlah beti tak dia belakang kelo Masyarakat akhirnya itu dia akan jadi macam tu dia kata. Ha? Maka dia kata berhajak mereka itu pada orang yang memberi ingat. Dan yang membaharukan bagi pengajaran agama. Dalam keadaan macam tu orang perlu kepada seorang mujadid. Tentu-tentu dengar bahasa Arab. Mujadid. Dia berapa kata? Jadid. Jadid ni bahasa Arab. Jadid mana dia baru? Mujadid yang nak membawa pembaharuan dalam masyarakat. Dia nak memberi satu nafas baru kepada masyarakat. Daripada kita duk faham ugama ni, semayang, potong, zatak, haji. Ada duit lebih, tiang umrah. Kita ingat ugama tak tu je. Kita tak tahu kata ugama ni dia ada sistem ekonomi, ugama kita ni ada sistem sosial, ugama kita ni ada sistem pendidikan, ugama kita ni ada macam-macam dalam buku Kita tak tahu lah. Kita duit ingat ugama semayang. Kita boleh semayang masjid sehari lima kali, kita orang yang cukup beragama. Kita duit ingat kita Mekah dah pergi kita orang yang cukup beragama kita tu ingat kita zakat fitrah tak pernah tergelincir duk bayar selalu zakat harta benda ni bila ada duit lebih kita bayar dan sebagainya kita tu ingat kita cukup beragama dah kita tak tahu rupanya kita beli kereta tak ikut agama beli kereta tak ikut agama pi ambil zon konvensional tidak ambil acara Islam punya kita tak tahu rupa-rupanya banyak benda yang kita dok buat hari-hari dalam dunia ni tak ikut agama rupa-rupanya kita tak tahu pasal apa pasal kita dok ke agama ni semayang yang posak zakat haji saja maka perlu ada satu orang mai dalam masyarakat bagi tahu agama bukan tak nak sembahyang bukan tak nak puasa bukan tak nak ukur zakat bukan tak nak himpun duit banyak-banyak kemudian cukup duit pergi kau buat haji bukan sebab tu tapi agama ni sampai cara kita nak pakai baju pun agama aja pakai baju mesti tutup aurat nak cantik lagi pakai baju mula dengan tangan kanan masuk dan sebagainya bismillah dulu rizik, ugama azyah sebenarnya macam tu ha, ini ugama maka perlu ada satu orang mainlah masyarakat bagi tahu kata ugama sebenarnya macam ni maka orang ni dipanggil mujadid ha, dia memperbaharui agama dalam masyarakat bukan dia buat ugama baru tapi dia bagi masyarakat faham balik yang kata ugama sebenarnya tu apa begitu Sebagaimana kejadian segala umat diingatkan mereka itu dengan sekalian Nabi. Daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam ada umat dia. Nabi Nuh ada umat dia. Demikianlah seterusnya sampai Nabi Muhammad ada umat dia. Maka kerja Nabi-Nabi ini bagi ingat kepada umat-umat dia. Maka oleh kerana Nabi kita itu kesudahan segala Nabi dan barang yang kemudian daripada nabi merupakan masa yang serupa dengan fatrah. Oleh kerana Nabi Muhammad ni nabi pengabdi daripada nabi wafat sampai nak jadi kiamat dah tahu berapa lama. Betul tak? Lawan ni pun dah 1700 tahun. Nih. Nabi wafat dengan kita law pun dah 1400 tahun lah. lah, dah. 1400 tahun lah daripada kita hiduplah ni ni nak pergi kiamat kita tak tahu berapa lama tahkah 1000 tahun lagi tahkah 500 tahun lagi tahkah 100 tahun lagi tahkah 10 tahun lagi kita tak tahu tapi apa pun tahu tak tahu tu soal soalnya daripada Nabi Muhammad nama kat kita ni lama dah oleh kerana terlampau lama kita dengan Islam ni dia makin kelabu tuan-tuan kita naik kapal pergi tengah laut Mula-mula masa dia bertolak daripada pelabuhan tu duk nampak lagi. Muka orang Amir hantang kita di. Orang duk pergi Mekah naik kapal Haji dulu ni. Masa kapal Haji duk rendang daripada pelabuhan nak bertolak. Di tengah laut tu duk nampak lagi. Muka anak dia, muka cucu duk nampak boleh kenai muka lagi. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tak tahu dah. Di tunjuk anak online ke tanah dia dah. Di lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Dia tak nampak-nampak pakai nampak darat putih gitu ya. Tak nampak orang-orang orang pun dah macam tu lah kita dengan Nabi Muhammad tuan-tuan 1400 tahun dah tak tahu dah kita tak tergambang dah rupa Nabi sahabat-sahabat dulu bila Nabi wafat rupa Nabi tu ada dalam kepala dia pagi Mai zaman generasi berikutnya, golongan tabi'in. Mereka walaupun tak pernah tengok Nabi, tapi pak mereka pernah tengok Nabi. Pak mereka, habang kat mereka. Ampah tahu yang kata Nabi tu lagu ni, lagu ni, lagu ni. Walaupun dia tak pernah tengok Nabi, oleh kerana pak dia pernah tengok, pak dia, habang dia seolah-olah nampak Nabi macam mana. Mai zaman cucu dia, mai zaman cicit dia, duk habang, rupa Nabi tak apa nak nampak lah zaman kita alami kita nak terang dekat anak kita rupa Nabi Muhammad, kita pun tak tahu nak terang kita pun tak nak tengok lugu mana jadi lugu mana jadi keadaannya susah ni soal gambaran anak saya apa nak tanya saya? dia kata ayah Allah tu pakai jubah pakai serban ke lebih tanya kita lugu tu sebab apa sebab budak-budak budak-budak dia dah set dalam kepala dia kalau orang pakai jubah kalau orang pakai serban ni orang baik dia dah set dalam kepala dia. Kalau orang pakai jubah, orang pakai serban, orang macam ni, ni semayang tak tinggal. Jadi, boleh kata Tuhan ni baik, Tuhan pakai itu tu? Tuhan pakai logo orang baik. Nampak? Gambaran tu, gambaran. Dia tak boleh nampak lah. Eh? Nak habang Nabi dekat dia, dia tu tanya, Nabi ni logo mana? Ya Nabi. Nampak? Ini masalah dia. Jadi, kita dengan Islam, dengan Nabi Muhammad SAW ni jauh. Bila jauh ni ada sebahagian manusia Islam hari ni Dia tak reti dah Apa Islam suruh dia buat Berapa ramai orang Islam minum arah lah ni Berapa ramai orang Islam berjudi lah ni Berapa ramai orang Islam terlibat dengan zina Tak berasa zina tu satu dosa lah ni Berapa ramai orang Islam lah ni Yang dia buat satu dosa besar Dia bimbun orang, dia pihak apa semua Dia tak berasa benda dia buat tu salah pada dia Lah ni sebab pasti dia jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu maka diberi ganti akan mereka itu yakni akan umat akhir zaman itu daripada nubuwah dengan mimpi yang benar lagi betul ah oh, oleh okay. kerana nabi dah tak ada dah. kita jauh dah daripada nabi tapi kalau sekiranya kita jaga betul-betul ajaran Islam ni kita amalkan betul-betul kita Allah akan bagi mimpi. Yang mimpi itu adalah mimpi benang. Seperti mana? Mimpi nubuah. Dia kata seperti mimpi Nabi-Nabi. Mimpi benang. Begitu. Yang ialah satu juzuk daripada beberapa juzuk nubuah. Yang datang ia dengan penyukaan dan juga penjagaan. Orang yang beriman akhir zaman ni. Dia ada dua mimpi. <tuh> Sama ada mimpi itu mimpi penyukaan. Dia mimpi satu benda yang membawa petanda baik bagi dia. Alhamdulillah. Dan mungkin juga dia mimpi satu benda yang membawa amaran bagi dia dan kepada orang yang ada pada zaman dia. Mimpi macam mana mimpi? Raja Mesir mimpi. Mimpi tujuh ekong lembu kurut. Di telan tujuh ekong lembu gemuk. Mimpi-mimpi yang macam tu bila raja tanya siapa yang tahu nak mentakbir mimpi aku ni di kalangan orang-orang raja ni ada yang jawab dia kata tak ada tak ini adalah mainan tiram sesuduh peduli ada sebahagian jawab macam tu macam ni sebab ada sebahagian kata mereka kata wahai tuanku ada seorang dia ni alim dalam takdir mimpi raja tanya siapa jawab dia Yusuf dia kata, Yusuf yang kamu penjarakan dia sekarang ini. Yusuf boleh mentakdir mimpi. Raja mengada tak apa panggil dia keluar mai. Bagi apa? Bagi aku doa terganggu dengan mimpi ni. Raja ni dia duduk dia duduk rasa macam ada sesuatu di sebalik mimpi dia panggil Nabi Yusuf berpulang main tanya Nabi Yusuf bagi satu takbir ha? sampai akhirnya dia kata apa ha? cerita yang tujuh tangkai gandum ni Nabi Yusuf kata ini menunjukkan negara kita akan dilanda kemarau selama tujuh tahun oleh itu ini ini berita ancaman bukan berita suka berita ancaman negara kita akan diancam oleh kemarau tujuh tahun oleh itu kita lani sebelum mai kemarau kena tanam banyak-banyak Daripada yang kita tanam tu, sebahagian kita simpan buat tok makan tinggi-singgi. Hak sebahagian lagi simpan sebagai benih untuk kita nak tanam balik selepas ni. Dan hak sebahagian lagi kita guna, tapi guna secara berjimat cermat. Raja pun kata tak apa, kita pegang apa yang kata. Tengok-tengok tak lama selepas tu, sungguh negara dilanda oleh kemarau tujuh tahun bercurut-curut ada mimpi yang macam ni dia kata mimpi penjagaan mimpi satu amaran kepada orang yang bermimpi dia kata dan kata peril makna hadis itu yang ni hampir berkurangan jam dan hari dan malam dengan sebab cepat jalannya maka iaitu menunjukkan hampir kiamat Seolah-olahnya setahun rasa sebulan <tuh> dan sebulan rasa satu jemaah, maksudnya satu minggu dan seminggu rasa macam sari dan sehari rasa macam sejam dan sejam rasa macam lepas membakar satu pelepah korma krim ha, dia kata ni ni juga diantara tanda dia maksudnya apa? menjelang kiamat masa ni rasa cukup cepat ni kita dah sebut kali ya dan rasa cukup cepat berasa lagu baru saja semayang jemaat satu jemaah pula dah dia bangsa lagu tu Okay. berasa macam baru kemarin kemarin dulu semayang jemaah satu tanya hari ni hari apa hamih lah esok jemaah pula Ayy, dia kata berasa baru lagi semayang jemaah ni kan kena semayang pula lah kata berasa baru aja lepas bulan puasa eh satu tengok-tengok nak main bulan puasa pula dah kan kita puasa bulan upah tu sebelah dia kurang begitu Okey, ni hari ni julai dah Ogos, September, Oktober, hmm, puasa pula. Baru sembaru aja duduk sembahyang tarawih hari yang rendah apa itu ni subhanan malikil maabud. Bagasa aku duduk ingat lagi. Eh kira-kira kira 3 kira, kira, bulan lagi nak mai puasa pula. Eh berasa macam baru aja hari tu ni panggil budak-budak mahat tahfiz semeh duduk jadi imam kan. Berasa lagu baru lagi ni. Kira-kira 3 bulan lagi. Percaya tak percaya itu soal lain, soalnya kita rasa cukup cepat. Aku rasa lambat ni gaji dia. Ya? Apa kau lambat tunggu nak main gaji duk rasa lugu tu. Lain pada tu dia duk rasa cepat. Contoh, eh berasa macam eh tengok-tengok tahun ni masuk 40 dah umur. Masuk 40 dah tahun ni. Oh, gadang macam baru 17 dah orang dah. Karutlah, kada duk orang aku kan, dia jadi luku tu, dia, masa ni Allah subhanahu wa ta'ala tuan Nabi Abang kat kita kan, dia kata satakunu fi zaman. dia kata nak jadi dah dekat dengan kamu dah ni, nak jadi dekat kamu dah iaitu dekat dengan nak akhir zaman dia kata watakunas panatu kasyahri, maka jadilah setahun macam satu bulan Sebulan rasa macam satu jemaat, satu minggu. Dia cepat macam tu, dia kata. Dan dia kata, dan sehari rasa macam sejam, dan sejam rasa macam bakar satu pelepah korma. Kita menyala api, menyala api kuat-kuat, ambil satu pelepah nyok lepah. Maksud, sat aja pentung, hangun. Tak saja. Bukan kata sejam. Bukan kata sepuluh minit. Tak tahu, dalam dua, tiga minit, ambil satu pelepah nyok. kering kena kena bakar dengan api dan kataqin dikehendaki dengan demikian iaitu jadi dari sebab keluar mahdi pada waktu itu terhampirlah keadilan dan banyak aman dan mewah rezeki dan kebajikan oh dia kata bila sampai masa imam mahdi turun mai esok ni mahdi mahdi ni maksudnya yang mendapat petunjuk nama orang panggil dia imamul mahdi imam yang mendapat petunjuk mahdi daripada perkataan hidayah hidayah mahdi maksudnya orang yang mendapat petunjuk akan mai dekat kita hidup ni satu imam dia kata satu pemimpin yang dia ni imamul mahdi pemimpin yang mendapat petunjuk bila turun mai dia dunia hak kita hidup ni dilimpah dengan dengan kemewahan jadi senang ni tak tahu nak abang amatani ah, lah hak kita duk baca di masjid Simpang Empat dulu ni mai timbul di sana sini di dalam apa nama parit pan tidur mengagau sepat benua gagau-gagau-gagau pegang keran-keran gagau sepat benua keran macam ni tarik-tarik ketua emas betul emas emas bertuik ni bukan ketua emas saya kawal lepas orang mana hanyut mereka kita tak emas betul, gagau-gagau-gagau tarik-tarik emas betul, orang balik tidur ketang dia rumah ketang-ketang orang mai tuntut dia tak tahu kawan sebelah rumah pun dua ketang juga boleh-boleh juga dia dia tak tahu balik-balik tanah kampung pun pakat boleh bila sampai peringkat tu, semua orang pekat jadi kaya. Bila dah kaya ni, pekat tu teringat nak buat keluhan lakat. Tidur cari orang susah. Nampak dia ni lagu susah, duduk bersamka. Dia susah. Pih nak bagi zakat ke dia. Dia kata tak apa, bagi kok oleh. Dia tak apa ni nak abang. Kata dia dah kaya dah lah ni. Dia pun jumpa orang baga kita dah. Maka ini keadaan dekat nak kiamat. Hadis cerita dalam benar hadis cerita. Kan dengar macam cerita lawak. Kan dengar macam pelik kan nak jadi macam tu kalau betul kata mah ada lah tak jumpa, ada kawan orang kata apa tak? ada kawan orang kata apa, dia dengar kita duk baca hadis duk cerita kata dekat nak kiamat ni mah ni timbui, besar-besar tiang kita baca dulu, ingat balik lah ha? mah ni nanti timbui, dia timbui mah yang berat ni timbui bukan kata tenggelam, timbui timbui pula bukan besar-besar batu merah tu, dia timbui ni besar-besar tiang, mah ni dia usung, orang balik tu menonong nak bual rumah mah ni bukan kita dia sahaja jumpa Pakai jumpa belakang mah ni ada kawan dia dengar hadis ni dia kata apa? dia kata kalau betul ada mah ni pasal yang lah tak jumpa dia kata pasal yang esok baru nak jumpa dia kata aku nyang, ni yang masalah ni dia tak percaya hadis Nabi dia kata aku nyang, ni yang masalah ni kalau nak baca hadis pun janganlah dia baca hadis-hadis meraku macam ni dia kata baca hal lain tu no baca hadis baca hadis apa noh hak cerita kata kalau sekiranya di tangan aku ni ada benih dan aku tahu kata itu nak kiamat aku tanam juga benih ni baca hadis macam tu bagi kat orang dia kata suruh orang rajin buat kerja itu pun baca juga bukan kata kita tak baca baca juga tapi hak mai nak timbul besar-besar tiang ni bukan nak baca juga saja sebab mesti ini cerita daripada nabi dan benda yang nabi habaq tentu jadi cuma dia masalah masa aja bila nak jadi jadi kalau kita dah baca dah kita dah tahu benda ni esok kalau jadi tak terjut apa dah kita tahu dah ni Hak Nabi sebut ni rupanya jadi sungguh kita akan lipat ganda lagi ibadat pada Tuhan persihat apa? persihat benda kita mengaji dah jadi depan mata tuan-tuan ramai manusia lah ni dia nak tengok bukti depan bahawa dia nak berjaya takat domen abang kata neraka dahsyat lugu-lugu luk ni dia tak pernah nampak neraka itu tak heran lagi takat domen abang kata pahala ni Allah bagi satu satu kebaikan kita buat Tuhan bagi sepuluh. dia buat tak heran lagi. Sebab dia tak nampak pahala tu mai. Cuba Tuhan, Tuhan bayang dalam bentuk cash, atau saya bayar dalam bentuk kredit. Itulah Tuhan kredit. Tuan, Tuan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Apa pahala dapat? Nabi kata kalau kita baca alif lam mim, ya satu huruf tu Tuhan bagi sepuluh. Bukan alif lam Mim tu dikira satu. Nabi kata, tapi alif tu kira satu, lam tu kira satu, Mim tu kira satu. Maknanya baca alif lam min 30. Fahla tuhan bagi. Apatah lagi kita baca, bismillahirrahmanirrahim batin min alif lam lam ah. Berapa banyak huruf dia ada, berapa banyak fahla tuhan bagi. Tapi boleh dengar aje lah kata tuhan bagi fahla. Tak nampak. Cuba tuhan bayar cash kat bidang. Dia kata, setiap kebaikan yang apa buat, aku bagi RM10 Alif, lam, mim itu bukanlah RM10 Tapi alif tu RM10, lam tu RM10, mim tu RM10 Tentang dia ke mana? Mayang ni Bismillahirrahmanirrahim Puket ni lagu duduk naik macam tu Satu huruf RM10 Dua huruf RM20, dia lagu duduk naik lagu tu tak baca lah wal asri. <laughs> <laughs> Apa baca wal asri ni? Cari waslama'i wa tarif lah agak panjang sikit. Waslama'i wa tarif dah kuduk ni, ni, terboteh benang ni punya duit jatuh melambak 3 kaki. Tuan-tuan, tutup habis lah kelang ada di peraih tu. Kau tak duit mayang Yohndah pun ni ni. Mayang baca Quran, mayang baca Quran. Tak ada lah kawan nak jual buat korma bawah. tu Dia pun main 20 masyarakat juga. Dia kata dia jual korma. Buat-buat ya? Tapi Tuhan tak buat macam tu. Pasal Tuhan buat macam tu, dia buat setiap bayang cash semua ya, Lingkup dunia ni. Tidak ada manusia yang buat ibadat ikhlas kerana Allah. Tak ada. Tak ada manusia akan buat ibadat ikhlas kerana Allah. Manusia akan buat ibadat. Tapi bukan kerana Allah. Kerana ni. Poket so nak terbendah lah. Kan? itu sebab tuan-tuan Allah tidak bayar cash Allah kreditkan benda ni siapa dia juru yang dok tulis ni kredit ni semua rakib dan atif. Rakib dan atif semua catat sana esok dipentangkan catatan ini masa tu Tuhan bayar bukan dia bayar duit ringgit dia bayar dengan satu syurga dia yang kedua kerebaan dia ada masa satu menyesailah manusia yang tidak percaya Quran dan hadis Nabi masa di dunia. Dan amat-amat bersyukurlah manusia yang percaya Quran dan hadis Nabi masa hidup di atas dunia. Begitu. Baik, dia kata dan kata qil, makna hadis ini yang ni hampir berkurangan jam dan hari dan malam dengan sebab cepat jalan. Ada juga pendapat kata apa? Dia kata, jam jalan macam tu juga. Jam 24 jam juga sehari. Dia kata, tapi tak tahu malam, tak tahu malam, tak tahu mentatan buat apa pagi-pagi keluar hantar anak ابي sekolah kita dia penjar. Pi ke Jakarta hotel tu, balik, pi balik juga pukul belas Oh, cukup cepat. Tengok tengok duduk 4:30. Tengok tengok, tengok, tengok Maghrib dah. Bergambai berebut kita ni, berlari ke sana sini, hak ni tak dan siap lagi malam dah. Eh, esok depan nak nak yang ni yang ni dah. Masa 24 jam juga, tapi pasal tak dan. Ada pendapat kata ulama tu. Ada kadang kata qil, makna hadis ini iaitu menunjukkan hampir kiamat seolah-olahnya setahun rasa sebulan sebulan rasa sejumat dan sebagainya dan kata khil dikehendaki dengan demikian itu iaitu jadi dari sebab keluar mahdi iaitu terhampar keadilan dan banyak aman dan mewah rugi dan kebajikan maka jika jadilah pada masa itu rasa-rasa pendek harinya kerana bersedak-sedaknya ha, teknologi contoh law ni teknologi dulu kau nak pergi Kuala Kuala Kuala Kuala sebelum tahun 19 sebelum tahun 1990 sebelum tahun 1991 sebelum ada highway utara selatan tu plan projek lebuh utara selatan sebelum ada tu kita nak pergi Kuala Lumpur bajak naik daripada kita sini 8 jam daripada sini ni menuju ke Pekan Bukit saja, Keluar pun matang tinggi tu. Kat tempat recapi belah bas apa tu ni. Daripada situ keluar tepuk timpah empat kaseh. Timpah empat kaseh ni canggah. Api baru nak sampai jauhi sampai ni pun tebal. Mana dengan jam dia recapi ni pun tebal. Yang apa lepas. Api baru nak sampai pari hutan. Baru nak cacak api lagi. Baru nak sampai bagan serai. Baru duduk pergi. Baru duduk pergi bukit gantang sehingga makan mie goreng lah. Dulu punya cerita. Allahuakbar. Nak turun pergi Perlombong ni sebulan lah dah. Kami bulan depan nak pergi Kuala Lumpur. Abang dah dulu. Kami bulan depan nak pergi Kuala Lumpur. Teluk buih ni tak tahu buah biji. Lajutlah kaitan. Teluk buih. mi goreng lah. Apa lah semua. Sampai bukit gantang aja jatuh lah. Berkeluk mi goreng. Teluk buih makan. Bukerak-bukerak. Naik kaitan. Canggah. Api pula lagi. Lapan jam. Baru nak masuk pekan Kuala Masuk-masuk. Tolong masuk. ni masuk majlis negara lah. Nampak dulu. Lah tuan-tuan. Ya Allah. Kawan tak heran Speed track ni Dia buat dua setengah jam ya. Tak heran speed track ni Lepas tu kena zaman Tak heran zaman Tak bayar pulak dah Tak bayar pulak dah Jenis tak heran ni Dua setengah jam dia ada Kuala Lumpur Dua setengah jam dia ada Kuala Lumpur. Pagi pergi Kuala Lumpur Sata tengah petang balik Merah pada Kuala Ni hmm, yang kata teknologi lah ni Bila masa kita hidup jadi macam ni Cukup cepat kita nak pergi pun cepat 2 jam setengah sampai sana balik pada Kuala Lumpur singgah dan selesai kerja di Ipoh pula Ipoh. Bah. Sampai dah di sini ni tengok rumah tak singgah terus pi lotak buat satu kerja lagi dan sebagainya sebelum malam dan balik sampai rumah. Masa ni bila pergerakan cepat ni masa kita lagi cepat jadi Kerja kerja kita lagi banyak daripada kerja yang boleh dibuat oleh orang dulu. Ini semua sedar tidak sedar tanda kiamat. Ya kita. Ini tangga kiamat. Seperti mana yang Nabi dulu sebut dalam banyak hadis dia. Maka diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, tiada hampir bohong mimpi mukmin itu kepada lebih benar dan lebih betulnya. Maka bila berlaku keadaan macam ni. Bila berlaku keadaan macam ni, dia kata mimpi orang yang beriman ni hampir kesemuanya benar. Sehingga kan, seakan-akan tidak ada mimpi orang-orang Islam yang beriman ini yang bohong. Dia kata betul tuan Jadi benda kita duk baca ni semua kita balik fikir. Betul tuan Betul. Lagu nabi kata betul. Nabi kata ni dulu lambat. Ni masa nabi kata dulu sahabat tak leh nak gambang benda ni. Pasal apa? Pasal perjalanan daripada Mekah nak pi Madinah saja dulu ambil masa sampai 5 hari jalan sampai tengah padang basiak berhenti berkemoh pidong dulu pagi esok pula berjalan pula berhenti berkemoh lima hari daripada Mekah nak pergi Madinah lima hari baru sampai lah ni empat jam lima jam sampai masa Nabi duduk habak dulu ni Nabi kata masa sebulan rata seminggu seminggu rata macam-macam masa Nabi habak ni sahabat tak boleh nak gambar macam mana Teman-teman Nabi boleh tepi tu benda yang macam ni ni. Tapi kita hari ini, tuan-tuan, kita baca balik hadis hak Nabi kata 1400 tahun dulu, betul rupanya hak Nabi kata. Betul hak Nabi kata. Maka oleh kerana benda hak Nabi sebut tu kena pada zaman kita, maka lebih-lebih lagi kita kena insah. Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pu dia kata dalam Quran benda semua. Nabi SAW, apa dia kata adalah hadis betul semua. Oleh itu, menolak Quran dan hadis Nabi, bermakna kita menempat susah di hari akhirat. No, jangan tolak. Quran dengan hadis Nabi, jangan tolak. Pandai lagu mana pun kita, kita rasa kita cerdik macam mana pun, kita rasa kita punya pemikiran advance macam mana pun, Quran dengan hadis Nabi, tolong jangan tolak. Sebab apa? Tolak. Tuhan langsung tak ada rogi, tak ada apa-apa kita yang akan menanggung susah dia. Ini saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua kita ingat pesan nabi SAW dan jangan sampai kita sebolong dalam golongan orang yang mendapat murka Allah subhanahu di hari akhirat itu. Wallahu a'lam. Setelah ini kita masuk sambung hadis itu war ru'ya salatun alhasanatu busyra min Allah. War ru'ya yuhaddisur rajul biha nabdah. War ru'ya Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil il-Qa'il Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nusmihi wa nukabbiru Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيرنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استدى بهديه واستنب سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اكتب الله Kunci kum wa iya yaitu Tuhan Allah. Fakad fasal Mustaqim. Muslimin dan Muslimah mudah-mudahan jalanlah di Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat enam belas tiga Surah An Nur. Allah berseremon: Aku berlindung dan iazharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim subhanallahi maksudnya firman allah dan hendaklah kamu takut ndak hendaklah mereka takut takut kalau-kalau mereka itu melanggar perintah Allah. Kerana dengan kamu melanggar perintah Allah itu kamu akan ditimpa fitnah. Dan kamu akan ditimpa azab yang pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah seleh. Ayat 63 surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita orang Islam Supaya sekali-kali Tidak berniat Dan tidak melanggar Segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada perintah itu perintah suruh Kita langgar kita tak buat Ataupun perintah itu perintah larang Kita langgar dan kita buat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 dengan kerana kita bantah, dengan kerana kita tidak dengar apa yang Tuhan kata, kita boleh kena ujian. Dan seperti yang kita semua maklum, ujian banyak menyebabkan manusia tewas. Orang yang cukup alim, orang yang cukup warak, orang yang cukup kuat beribadah boleh lewas dengan ujian Allah. Kita tengok bagaimana Bal'am bin Ba'urah tewas dengan ujian Allah sedangkan Bal'am bukan calang-calang orang. Kita tengok bersisa bukan kecil anak tewas dengan ujian Allah. Kita tengok Alqamah bukan orang yang tak dikenali juga hampir-hampir tewas dengan ujian Allah dan kita tengok banyak lagi nama-nama besar yang lain yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bergoncang mereka tidak tahan dengan ujian Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi fallihzaril ladzina yukhalifuna an amri maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Allah itu ambil ingat. Ambil ingat antusibahum fitnah supaya mereka tidak kena fitnah awyusibahum azabun alim ambil ingat supaya janganlah azab yang pedih menimpa mereka ayat 27 surah Adi'in berat Allah berfirman a'uzubillahimina syaitanir rajim wa yuhazirukumullahu nafsah Maksud dia dan hendaklah kamu beringat dan berhati-hati dengan siksaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 27 surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala pesan dekat kita suruh kita ingat. Kalau dalam Quran ada menceritakan tentang manusia... Akan diuji oleh Allah SWT dengan balas, dengan ujian, dengan azab, dengan seksa. Sejak daripada atas dunia sampai dekat nak mati, sampai masuk dalam kubuk, sampai bangkit di padang mahsyat, sampai hisap, sampailah ke syurga dan neraka. Manusia akan melalui berbagai-bagai bentuk. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah manusia diingat benda-benda ini semua. Tidak semua orang berjaya dengan ujian hidup. Tidak semua orang berjaya dengan ujian dalam kuboh. Tidak semua orang berjaya dengan suasana padang masya. Tidak semua orang boleh lintah dengan selamat titis rakan mustahil. Tidak semua orang boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda ni mesti diambil ingat oleh manusia semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 12 Surah Al Buruj: "A'anzu Billahi min al shaytani Inna batsha Rabbi kalay Maksudnya, sesungguhnya balasan Tuhan kamu itu keras sekali. Ayat Quran ni dia mai kadang-kadang pendek saja. Tapi pendek yang betul-betul menikam kelumbu hati kita. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 12 surah Al-Buruj pendek saja. Kata dia inna basharabbika lashadid. Sesungguhnya yang dikatakan balasan Tuhan itu syadi. teruk, kamu tak boleh tahan. Kamu hebat macam mana pun, kamu kaya banyak mana pun harta kamu, kamu terkenai satu dunia, kenai kamu pun, kamu tak tahan dengan ujian Allah. Kamu tak tahan dengan azab Allah. Kita selalu ulang sebut pesan Nabi SAW. Nabi kata, Inna amran ma Nabi kata, sesungguhnya di depan kamu sana ada perkara yang sangat besar. Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia Masa Nabi hidup dulu Nabi kata Inna Sesungguhnya di depan kamu Kamu tak jumpa lagi lah ni Tapi kamu garanti jumpa Cerita dalam kubur Cerita susahnya hidup di padang mahsyar Cerita Al almizan Neraca yang akan menimbang amal manusia Cerita titis sirat al-mustaqim cerita nazaka azab dan kegerunan yang ada di dalam dia ni semua cerita ni cerita besar amran aziman ini cerita besar lebih besar daripada soal ekonomi atas dunia Lebih besar daripada soal politik atas dunia Lebih besar daripada soal pendidikan atas dunia Lebih besar daripada segala-gala yang ada di atas dunia Cerita selepas atas dunia Cerita selepas alam dunia Cerita ke depan esok ni Nabi kata amran aziman Ini soal yang sangat besar tidak cukup dengan itu, Nabi kata ma taqduruna, kamu pasti tidak mampu menghadapinya. Fastainu billahi alazim. Nabi kata minta tolonglah pada Allah, Tuhan yang maha besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, "Innallaha ta'ala yaghzar wa ghayratullah ay ya'ti almar'u ma harramallahu alaihi." Atau kama hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda dalam hadis ini, kata Nabi, "Sesungguhnya Allah itu yaghzar." Jelas. Nabi kata sesungguhnya Allah itu cemburu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tu dia maha cemburu. Wa ghiratullah ay mar'u ma harram Dan cemburu Allah itu ialah dia tak suka tengok hamba dia buat benda yang dia haramkan cemburu Tuhan kita hidup atas dunia ni Allah Tuhan kita ni dia ni the creator dia buat kita dia buat kita dia buat menatang semua dia buat alam ini seluruhnya semua dia yang create dia buat semua Allah buat kita dia tidak lepas kita nak untuk kita hidup ikut suka kita dah Allah buat kita, dia bagi manual dekat kita. Dia bagi Quran suruh kita ikut. Quran ini, Allah turunkan pada kita melalui Jibril, bagi dekat Nabi Muhammad SAW. Quot-quot kita tak faham Quran. Allah bangkitkan Nabi untuk jelaskan apa maksud kitab Quran, kitab manual ini. Allah bagi tahu dah manusia, kalau kamu nak hidup aman, kamu buat benda ini. Dia senaraikan benda yang kita boleh buat, yang kita kena buat. Dalam kitab manual tu Allah beritahu dah manusia kalau kamu tidak mahu rosak, kamu jangan buat benda-benda ni. Dia senaraikan 1, 2, 3, 4, 5 benda-benda yang dia tak bagi kita buat. Manusia kalau sekiranya dia ikut benda ni, dia mengatur kehidupan dia dengan sempurna. Allah ni bukan sahaja kreator, dia administrator. Dia dia yang buat semua benda ni. Dia urus pentadbiran dalam dunia ni. Semua Allah buat. Allah bagi tahu macam mana cara nak tadbir dunia dengan sempurna. Allah bagi tahu menerusi kitab al-Quran dan nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada manusia bantah yang Tuhan tak lagi buat, itu yang dia nak buat. Yang Tuhan suruh buat, dia saja tak mau buat. Manusia yang bantah inilah manusia yang paling dicemburui oleh Allah SWT. Dan Allah SWT apabila dia cemburu kepada satu-satu hamba dia, kebinasaan untuk hamba dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashhabi ya'ni lamma wasal al-hijr diara namun la tadkhulu ala haula al-mu'azzabin illa takunu bakirin fa illam takunu bakin fala tadkhul alayhim la yusibukum ma asabahum au kama qala hadis sahih riwayat al-bukhari dan muslim ibnu umar anak sayidina umar al-khattab menceritakan kata dia sesungguhnya nabi SAW pada satu hari dia melewati dia melalui dia lalu di satu kawasan yang bernama Hijar. Hijar ini tempat kaum Samud. Ha? Kita pernah dengar dalam Quran, dalam tafsir Quran banyak cerita tentang kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud. Mereka ni adalah kaum umat Nabi-Nabi dulu. Umat Nabi Hud dan sebagainya. Mereka hidup zaman dulu. Kaum Samud adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT Kerana mereka bantah perintah Allah Mereka tak mau dengar pimpinan Nabi mereka Satu hari Nabi Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabat dia lalu di kawasan itu Kawasan yang dahulunya tempat kaum Samud Bila Nabi lalu di situ Nabi bersabda Nabi kata la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa takunu bakin. Nabi kata kalau kamu nak lalu juga kawasan kaum samud, kaum yang kena zalim dengan Allah, kaum yang dibinasakan oleh Allah, kalau kamu nak lalu juga, kamu boleh lalu dengan syarat kamu mesti menangis. Bakin makna dia menangis semua. Kalau kamu nak lintas kawasan yang dulunya kawasan tu didiami, diduduki oleh umat yang sudah pun dibinasakan oleh Allah. Kalau kamu nak lalu juga kawasan tu, kamu kena menangis. Nabi kata. Fa lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Nabi kata kalau kamu rasa susah nak menangis, susah nak teriak, jangan lalu. Laa yusibukum ma asabahum. Kalau kamu menangis, Allah tidak akan menimpakan bala yang menimpa kaum itu kepada kamu. Makhum hadis ni apa dia? Kalau kamu lalu kawasan orang yang zalim, orang yang dibinasakan oleh Allah kerana jahat depa dan kamu tidak menangis takut kalau-kalau bala yang menimpa mereka dulu akan menimpa kamu juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Hari ini, kalau siapa-siapa pergi buat trip eh? buat trip pih Ke Mesir, ke mana-mana, ke Jordan dan sebagainya Dan berkesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang menjadi kesan Peninggalan umat yang dimurkai Allah Kita kena ingat hadis ni. Sedaya upaya, cuba bagi jatuh hayat mata Sedih mengenangkan keadaan mereka yang bantah dengan Allah kita pergi ke Lau mati. tempat umat Nabi Lut diterbalikkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala bila sampai di sana jangan duduk seronok nak ambil gambar je teringat ni hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim ini bila sampai di sana yang paling penting ialah kita recall balik apa sejarah yang berkaitan dengan tempat ni baru kita dapat hikmah kita pergi strip, Mekah Madinah dan sebagainya Kita dibawa pergi ke Masjid Qiblatain Bila sampai di situ Bukan sekadar kita nak ambil ayat semayang Nak masuk semayang sunat tahiyat masjid Semayang duha sahaja Tetapi bila kita sampai di Masjid Qiblatain Yang paling penting ialah kita kena recall balik Kena ingat balik Apa sejarah yang ada di Masjid Qiblatain ini Kenapa dia dipanggil Qiblatain Apa asal dia Adakah asal dia memang masjid? Ataupun asal dia apa? Macam mana dia boleh jadi masjid Qiblatai? Bila kita ingat benda-benda ni semua... ...dia akan memberi kesan yang kuat di dalam hati kita... ...di dalam diri kita... ...dan ziarah kita akan betul-betul membawa makna. Bila sampai di Padang Arafah... ke Kejabar Rahmah... ...jangan duduk kelangkabut nak ambil gambar dengan untar je... Kan? Dia duk kalut nak ambil gambar dengan unta, dia ambil unta, tapi punggu muka sebelah muka dia, nampak macam dua pukul aja. Bukan tu yang dia suruh, dia suruhnya kita naik Jabal Rahmah tu saja, naik pi bukan bukan suruh semayang sunat apa di atas tu, saja naik recall balik, ingat balik inilah tempat pertemuan Adam dan Hawa, sebaik-baik sahaja Adam dan Hawa diturunkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak tempat yang perlu kita tengok dan kita ambil iktibar. Mudah-mudahan iktibar itu menguatkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Kemesir, tengok piramid. Teringat Fir'aun. Teringat kezaliman dia. Teringat jahat dia. Menangis kalau boleh di depan Allah. Minta mudah-mudahan kita, anak cucu, keluarga kita semua. Tidak jadi perangai. Serupa perangai Fir'aun. Nabi SAW kata, kalau kamu pergi ke tempat-tempat yang menjadi tempat yang biasa didiami oleh orang-orang yang derhaka Allah, cuba supaya kamu menangis dan terayak. Kalau tak boleh, jangan pergi. Lebih baik bagi kamu. Di dalam riwayat lain, kata dia, Lama mara Rasulullah SAW bilhajr, Kala,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 dalam satu riwayat lain, dia cerita bahawa Nabi SAW bersama sahabat melintasi kawasan hijar, kawasan kaum samud tadi. Ini riwayat yang kedua. Nabi lalu kawasan hijar, kawasan kaum samud yang dibinasakan oleh Allah. Sampai di situ Nabi bersabda, Nabi kata jangan kamu masuk ke tempat umat yang sudah dibinasakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Jangan kamu masuk ke tempat Orang-orang yang zalim Pada diri mereka sendiri Kita tengok perkataan yang Nabi guna Nabi guna Orang-orang yang zalim Diri sendiri Masa apa dia kata orang yang derhaka ni zalim diri sendiri Masa apa Kita bila kita derhaka Kita minum marah siapa yang nak kena nak kena seksa siapa kita kita kena seksa esok ni pasal apa pasal kita maknanya kita zalim diri kita sendiri dengan kerana kita minum arak Allah tuhan tak bagi minum kita pin minum dengan kerana kita minum arak kita kena seksa kita yang zalim diri kita bukan orang Tutum aurat itu perintah Allah kita biar anak bini kita tak tutup aurat dengan kerana kita biar anak isteri kita tak tutup aurat esok anak isteri kita kena azab kalau kita tak suruh kita pun kena azab kita kena azab isteri kita kena azab anak-anak kita kena azab pasal apa? pasal kita pasal kita Punca kita lah. Kita ketua rumah tangga. Kita tak pastikan mereka ikut perintah Allah. Dengan kerana kecuaian dan kelalaian kita, maka Allah azab kita. Kita zalim diri kita sendiri. Sedangkan masa hidup macam dunia, Allah bagi peluang dekat kita untuk tidak diazab. Kita boleh buat sesuatu supaya dengan perbuatan kita itu, akhirat esok kita tak kena azab. Apa dia? Kita jaga diri kita. Jangan minum marah. Jaga diri kita. Jangan berjudi. Jaga diri kita. Jangan jangan berzina. Jaga diri kita. Jangan memulakan pintu-pintu zina. Jaga diri kita. Jangan kita biar anak isteri kita langgar puintah Allah. Kalau kita jaga.